אם תדרשנו יימץ אלך, ואם תעזבנו יזניחך לעד. ראה אתה כי אדוני בחר בך לבנות בית למקדש חזק ועשה. וייתן דוד לשלמה בנו את תבנית העולם ואת בתיו וגנזקיו ועליותיו וחדריו הפנימים